Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrém. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na 21. neděli po trojce. V dnešní evangeliu se dozvíme, co Bůh od nás čeká. Lásku, která radikálně odporuje zlému. Nejde o to, abychom správně reagovali na zlé věci kolem sebe, abychom se bránili, odplatili, trestali, abychom se pustili do boji, ale abychom začali sami přiřili Ježíšovo slovo a Ježišovu moci v tomto světě. Toužíme po Ježíšovi spravedlnosti, po jeho neomezené násky, lásce, která překonává vstávající rozdíly a averzy. To Toužíme potom, aby někdo pomohl abychom nebyli odkázáni na sebe, na lidské schopnosti. A toužíme po tom, abychom nebyli pohlceni zlým. Proto jsme tady. Přicházíme k jeho, který přesahuje nejenom lidský rozum, ale každý rozum. Když se díváme na vlastní život, všímáme se, že hodně před, přesahuje naše možnosti. Zůstáváme dlužní sobě navzájem a jiným lásku. Bože, k Tobě volám. Ve mně je tma, ale u Tebe je světlo. Jsem tu sám se sebou, ale ty mě neopustíš, neopustíš. Jsem malomyslný, ale u tebe je pomoc. Jsem neklidný, ale u tebe je pokoj. Ve mně je trpkost, ale u tebe je trpělivost. Nerozumím tvým cestám, ale ty znáš cestu pro mě. Amen. Bože, ty si dokonalá láska, své slunce necháváš vycházet dobrým i zlým lidem. A chceš, abychom milovali své nepřátele, dej nám svého ducha, abychom zlemu odporovali lásku a vzdor všem sporům zůstávali v tvém pokoji. To si vyprostojme od tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a Duchem Svatým žije a vládne na věky. Amen. Posadte se prosím a uslyšte čtení z tříky knihy Mojžišové. Hospodin promluvil k Mojžišové. Mluv k celé pospolitosti Izraelcu a řekni jim, buďte svatý, neboť já, hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Každý měj v úctě svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpočinku, já jsem hospodin, váš Bůh. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha, Vydělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u teď do rána. Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložit do cesty překážků, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem, hospodin, nedopustíte se bezprávy při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného. Budeš soudit svého blížního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako útrháč. utrháč, nebudeš ukládat svému blížnímu o život. Já jsem hospodin, nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého blížního podle práva a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se stit synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého blížního jako sebe samého. Já jsem Postel. Svít se noha mým slovo tvé a světlo jste seme. Hallelujah. U Matouše v páté kapitole. Ježíš řekl: Slyšeli jste, že bylo většinou oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit, okošili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míny, dýj s ním dvě. Kdo tě prosím tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím... Milujte své nepřátel a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syni nebeského obce. Protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a deš posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo miluje vás, jaká vás čeká odměna. Což i celnici nečiní totež to A jestliže zdravíte jenom své bratry, co přiníte zvláštního? Což i pohán nečiní to tež. Buďte tedy dokonali, jako je dokonalý váš nebeský otec. Evangelium našeho pána Ježíše. Oh, my God. Mili bratři, milé sestry, jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nekřesťany nečiní to tež? Od křesťanů se čeká přece více. Ve starém zákoně čteme nejvyšší přikázání Budeš milovat blížního svého. To no, chápeme. Patříme k sobě. Jsme bratři a sestry. Jsme sousedy nebo soudruzí. Musíme si pomáhat. Milovat ti budeš blížního svého. Oni milují vás a vy milujete je. Je to vzájemný Vztah. Ani nemusíme k tomu otvírat Biblii, abychom se to dozvěděli. A není to ani přesně řečeno morální kvalita si navzájem pomáhat. I celníci a pohane se přirozeně takhle chovají, když mají společné zajmy, táhnou na jedne jeden provaz. Nemusí to být vždycky morální je to logicky a funguje to. A je to prakticky. Tak je, funguje náš svět. A funguje i my, pokud se v něm nechceme utopit. Hledáme kamarády, přátelé, partnery, se kterými je nám dobře. Se kterými si máme rádi, kteří jsou hodní a slušní, tím druhým se spíš vyhýbáme. Možná je to dobrý, tak, že bychom se mohli s nimi spojit, abychom z toho světa dělali o trochu lepší svět. A kdo jsou, moje přátelé, někdy... Jsou to spíš věcné zájmy, které nás spojují a nikdy víc osobní sympatie, ale vždycky jde o vzájemný vztah. Jsou důvody, proč si navzájem pomáháme. A takto bráno milovat své přátelé, to je čista samozřejmost. Nevyžaduje zvláštní snahu, pokud však o skutečně přátelský vztah jde, ať ho popisujeme s pomoci náboženských výrazů nebo čistě humanistickým pohledem, na takovou vzájemnou slušnost a lidskému chování nepotřebují ani evangelium. Radikální Ježíšův výrok, který nacházíme v kapitolách 5. Pátem, v kapitolách 5 až 7 Matoušova evangelia, v jeho kázání nahoře, tento radikální Ježíšův výrok přesahuje takovou normální spravedlnost. A není, není trošku navíc, není to stupňování nebo větší úsilí, co Ježíš po nás chce. Nechce, abychom trénovali svou lásku, cvičili ji, ale jeho vyzvá zní: buďte dokonalí. Ne zdokonalujte si, vyvinujte svoje schopnosti si navzájem pomáhat. Ne, on říká, buďte dokonalí, jakou je dokonalý váš nebeský otec. No, možná jsem teď pochopil, proč se to jmenuje kázání nahoře, protože Ježíš je hodně vysoký nad námi, když takové nároky na křesťany klade. Tady toto kopce nevedou žádné schody. Buďte dokonalí. Nemůžu postupně na nahoru, trénovat lásku. Tady, zdá se mi, stojím před zdi. Ale milí bratři, milí sestry, levnější to tady nebude v Evangeliu. Je to proti rozumu, Proti rozumnému chování podle věcných zájmů. Proti chování podle sympatiem, milovat i své nepřátele. Toto Ježíšovo přikázání lze považovat za vrchol této hory, na které Ježíš káže. Ale nemyslíme si, že to ve Starém zákoně ještě nebylo. Je zajímavé, že tato hora který evangelista Matouš nedává žádné jméno, tato hora už stojí i ve starém zákoně. Stala tam už za doby staré smlouvy, a když Mojžíš slyšel z jeho vrcholu slova, které jsme před chvíli také četli, buďte svatý, neboť já, hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Buďte dokonale, jako je dokonalý váš nebeský otec. Buďte svati, neboť já, Hospodin váš Bůh jsem svatý. Nemilme se tedy, že tady nejde o protiklad starého a nového zákona. Nejde o rozdíl mezi židovstvím a křesťanstvím. Jde o, o protiklad mezi hospodinem a člověkem. A tak je přirozeně, že snažíme se to nějak zvládnout, obcházet ty Ježíšové nároky na náš život, slevit. Nebo chytrým výkladem obcházet, jako by se tady jednalo jenom o nějakým vysokým ideálu, který nám ukazuje směr ale který nikdo z nás nebude praktikovat. Když to takhle vykládáme, tak by nám muselo být dvakrát trapné, jak se rozchází naše praxe v skutečném životě s těmi slovy, které o neděli slyšíme. Budeme tato slovo opravdu ve veřejnosti hlásit, když na nás je vidět, jak to nedokážeme. Vzájemná láska není těžká. Praktikují všichni i největší sobci. Proč? Protože obě strany vyhrávají. Nebo jak se dnes říká, je to situace win-win. Láska k sobě a láska k druhému jdou stejným směrem. Také oné přikázání milovat budeš blížního svého jako sám sebe ze starého zákona. Co do toho ještě vyjde? Zde jde spíš o to, abys druhého miloval stejnou intenzitou, stejnou samozřejmostí jako sám sebe. Abych na druhého nezapomněl. Stejně jako na sebe nezapomínám. Abych mu rozuměl a stototnoval se s ním, k tomu chce toto přikázání povzbuzovat. Milovat ho, jako by byl já. Ale Ježíšovo nové přikázání začíná právě tam, kde právě toto není. Když právě toto nejde. Kde vzájemná sympatie není. Kde zajímejí jsou odlišné. Tam to přestane být samozřejmosti. Tam ta největší snaha nemůže vytvořit situace win, -win. Tady někdo ztrací. Ty naše konflikty, které prožíváme, mohou být buď osobný, když se třeba navzájem nesnášíme, a nebo můžu být věcně, když vznikají z odlišných potřeb a zajmů. V tu chvíli už ta normální láska přestane fungovat. Co když ten druhý, kterého má milovat, se mýlí, nemá pravdu? Co když má naprosto jiný zájmy, než já a ohrozuje mě? Co když Prosazuje násilí a nepravost. Milí bratři, milí sestry, nepřátelství existuje. A na nepřátelství lidé ztrácejí, trpí, jsou zranění. A Bible, prosím vás, nikdy netvrdí, že by neexistovalo nepřátelství. tu situaci si nemohu přece stot to stotožňovat názory a postoje člověka nebo skupiny lidí, kteří jsou proti mně. Nepřipojím se jej k jejich omylům nebo soudům nebo k jejich nespravedlivým útokům. Jistě je spousta osobných i politických konfliktů, kterým by se dalo v zárodku zabránit protože jsou založeny na nedorozumě, nedorozuměným špatně, nebo špatným vnímáním. Ale Ježíš nechce nám říct, že naše konflikty jsou ve směs zbytečně a že ani ve skutečnosti žádné nepřátelé nemáme. Ježíš nám chce říct, co máme s nimi udělat. A v realitě pomůže tolerance, Pomůže vyhýbat se konfliktům nebo zachovat odstup od nich. To je také stará křesťanská tradice, že se konfliktům vyhýbáme. Nebudeme to řešit. Milí bratři, milí sestry, Ježíš toto řešil. Ne teoreticky v nějakém moudrém kázání, ale řešil to na kříži. A řešil to v prospěchu náš. My glinujeme k rozumným chováním, co by to mohlo být, když jsme ohroženi. Tak snažíme se ve věci odporovat, ale stále toho protivníka považovat za člověka, usilovat o věcnost, zabránit dalším stupňováním konfliktu. Nebo snažíme se o rozhovor vyjasnit jádro konfliktu a přesvědčovat svého nepřítele. Proměnit to ne proměnit nepřítele v přítele. A když už dál nemůžeme modlit se za něj. A nebo snažíme se radikálně uplatňovat Ježíšova slova tím, že se zavázujeme k nenásilným jednáním. A jsou i v dějinách zkušen zku zkušenosti, že někdy to nenásilný odpor vyhrál, zvítězil v konfliktech, když tu hanbu, toho násilí a toho agresivity, nechám na druhého, tak možná něco to působit také. Ale, milí bratři, milí sesté, takové taktické a rozumě chování není přesně to, co Ježíš nám přikazuje. Ano, On přikazuje, totiž On nás nepřesvědčuje, ale přikazuje. Není to dobré, dobře miněná rada, Ježíš nás nesnaží přesvědčit, že toto chování je učinnější, že je to dobrá taktika. Není to žádná etická diskusie pro a proti. Ježíš nám jen rozkazuje, když nepřítel utočí, nemáš klást odpor. Nedává to Rozum, neobstojí to nějaké věcné diskusi, jedině když. Proč máme takto jednat? A to je, vlastně nám říká, proč nemáš klást odpor. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásleduje, abyste byli syny nebeského Otce. Protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré, a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Máme takto jednat, abychom byli. Děti nebeského Otce. Toto je důvod. Ne, že s tím uspějeme v tomto světě, to ne, ale protože patříme k němu. A toto je, milí bratři, milí sestry, logika Evangelia. Ne rozumná diskuse, ale Evangelium zosoběné Ježíšem Kristem. Bůh miluje své nepřátele také. Proto máme i my milovat své nepřátele. Bůh dává svému slunci svítit na zlé i dobré. A na tom je dokonce založena naše víra. Jak píše Pavel v listě k Římanům, jestliže jsme byli s Bohem ještě jako nepřátele, smířený smrti jeho syna, oč spíš když smíření už jsme, budeme zachráněni jeho životem. To píše v listu křímanům. Bůh nás miloval, když jsme byli jeho nepřátelé. Proto to jsme. A toto je relevantní nejenom pro obecné uvažování, ale v této situaci Bůh miluje své nepřátele, když se dívá svému nepříteli do očí, tak pochop, Bůh ho miluje, dá svého syna i pro něho. Jedná známa píseň začíná tak, Bůh je jako slunce. Vyjadřil to i je Ježíš v tom kázání nahoře. Bůh nechá svítit své slunce nad všemi. Bůh je jako slunce, která nedělá rozdíly mezi Přáteli a nepřáteli. Bůh vidí vše, tu hru, celou tu hrůzu v tomto světě, to nepřátelství a tu nespravedlnost. A přesto miluje. A hříšníky k sobě zve. Nejhorší z nich jsou hoste u jeho stolu. Ne, nejsou lásky hodný. Ale Bůh je miluje. Nekonstatuje, že si to zaslouží, ale stvoří tu spravedlnost, která tady není. Nekonstatuje, co je, ale dělá, co má být v Kristu. A tak to přikázání Ježíšovo odráží tuto skutečnost Nebudeš klást odpor, ale budeš milovat tak bez omezení, tak bez hranic, jak Bůh miluje. Kdo ti uhodí do pravé tváři, nastav mu i druhou. To je potupující, nepůsobí to jen bolest, ale provokuje, když mě někdo uhodí do pravé tváři. Říkáme si, že tak nebudou reagovat, pachatel se má lékat nad svým vlastním činem. Možná moje reakce to ještě zhoršuje. Nenecháme se provokovat k zlému činu. A nebo když někdo se začíná soudit se mnou o košeli, nech i svoj plášt, říká Ježíš. A nebo když tě donutí k službě na jednu milý dísným dvě. Nut na práce, za Ježíšovi doby byla úplně každodenní děvem. Stačí, když nějaký římský voják potřeboval něco vyřídit, tak si vzal lidi, který našel a nutil ji k práci. Ježíš nechce, abychom uvažovali o tom, co naše reakce učiní, co naše reakce může působit. Jestli má to smysl klást odpor nebo ne, Ježíš nám chce říct, nebuduš to dělat, umíš jednat jinak. Tak, aby ne, nepřítal určil, Tvoji jednání, aby ta odvěta vedla tě do závislosti od jednání nepřítele. Je to jedno, jestli bude pokračovat nebo ne, ale vlastní reakci násilnou bys zničil možnost řešení. Možnost řešený pro tebe, možnost řešený pro Boha. Tak se nezeptejme, jestli je to k něčemu dobré. Třeba, jestli tvůj postoj pomůže při překonání nepřátelu. Ne, o co Bůh jde, o to, aby on měl možnost začínat něčím novým. Ne omezování škod je jeho cílem, neodstrašení nepřítele, ale chce, abychom nereagovali tím, že se pomstíme, odplatíme, odplatíme nebo žádáme náhradu. Nejde o taktiku. To, co po tobě chce Ježíš, je, abys byl svobodný, abys následoval jeho, abys to, co druhý od tebe žádá násilím, abys to udělal jako službou v lásce. Nemáš nějakým způsobem reagovat na násilé a nepravosti, ty máš učinit první krok, mít vlastní iniciativu. Myšlení ve schématu odvěty má jednou velkou chybu. Staneš se závislý na tom, co nepřítel dělá. Toto říká nám, Ježíš, nemáš už za pod jsi svobodný, je zde jiná cesta. A tuto cestu vyrazil Bůh sám v Ježíši. Kázalina hoře chce být novým zákonem, tak to aspoň vidí evangelista Matouš, když sbírku Ježíšových výroků tady dá dohromady. Kristus chce, abychom tento zákon uplatnili. Ale už nemusíme vyrazit tu cestu sám. Ta cesta už tady je. Není to ani etika, která vede k úspěchu, která postupně a cíle vědomě realizuje boží království na zemi. To naším úkolem není. Je to jedna jediná věc, následovat cestu Ježišovu. Víme, že Kristus, ukřižování a vzkřišení pán, úspěl. Není to protest proti starému, ale manifestace něčeho nového, když jednáme podle jeho přikázání. Díky Ježíše se už teď chováme podle pravidel Božího království, která se zviditelnuje Aspoň mezi křesťany. Zde na nás, to má být vidět, že jsme svobodní. Úspěch této lásky je jistý, i když ještě tady není. Boží království ale přijde a přichází. Tuto jistotu máš. To bude vidět také v tom, že miluješ svého nepřítele. Mluvíme dneska o tom, že naše společnost je rozdělená. A spousta křesťanů se snažili v poslední době na to nějakými politickými akcemi reagovat: shromažďit se, protestovat, klást nějaký odpor. Myslím, že je to legitimní a důležité to veřejně vyjádřovat a také důležité společné věci v tomto státě uplatnit proti nespravedlnosti a násilí. Ovšem no jako křesťany máme zvláštní poslání v této rozdělené společnosti. Přemýšlíme si, zamýšlíme se nad tím, jak naše jednání může být znamením toho nového, co v Ježíši přichází, který nepadne do obecných úvah o vzájemné pomoci, ani když v principě solidarita nikdo z nás to nebude popírat. Ale od křesťanů se Čeká ještě něco navíc. A máme na to, máme na to, protože jsme Božími dětmi, nejenom jménem, ale v skutečnosti. Tak by to asi šlo. Buďte dokonali, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Amen. Pane Bože, přemlouváme se za nemocné lidi a děti a také za lidí, lidi, lidí lidí a dochodců a také dětský domů aby se měli na světě dobře. Pane Bože, přemlouváme se za našich cykel a za všechny cykve na světě, aby nám pomáhli a řekali nám hezká slova. Pane Bože, přemlouváme se za moji manželku a její a mýho tatínka za bráku, manželkou a jeho tří děti se s a za všechny příbuzní lidi, co ještě na většinou zpátku. O to se přijímaváme na naší modlitbě, či náš. A přimlouváme se za Přesťany na z vás za Přesťany, na Ukrajině, Aby mohli se radovat nejenom se svobody a demokracie z se scházet, ale abyste mohli radovat své přítomnosti, Bože. Za to, že nás spojuješ přes hranice a že tvoje láska víde je neomezená. Proto k tobě teďka voláme. Může může. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svudům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, sínám a všemu, co vládá tento věk tmí. Proti nadzemským duchům zvlád. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste mohli den zlí postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásaný kolem bedar pravdou, obrněný pánciřem spravedlnosti, obutí k pohotově službě evangeliu, pokoj. A vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého, přijmete také přílbu spasený a meč ducha, jimž je slomu Boží. Požehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvět Hospodin, tvár nad vámi a buď vám milosti. Obrať hospodě tvár svou k vám a dej vám pokoj.